Петре, ти не зробиш цього!» – заволала Сара, і, на навколішки, обхопила його ноги руками. «Або ж убий мене! Мені ж з таким жахом жити не можна! Убий мене! Убий цим ножем! Мені буде легше! Одного, благаю, це так швидко і так легко! Вдар, у тебе рука міцна!» Била шворакало його ніг, рвучи на собі коси. «Ти збожеволіла! Чого ти просиш?» «Та й чи я ти нарешті? Наша чи їхня?» – намагався Петро підвести Сару з землі. «Твоя, ваша, навіки! Не їх мені жаль!» – гарячково говорила Сара, задихаючись від хвилювання. «Мені тебе жаль! Я тебе люблю! Кохаю сильніше за всіх! І це правда? Говори, говори! Тебе, тебе мені жаль! Ой-вей, Мір, як шкода!» «Слухай, якщо вони згорять, то налетить сюди з містечка команда. Ти ж казав, що за три дні не можна всім втекти, то як же втекти за три години? Подумай, як вони помстяться? Ти ж тільки серце потішиш, а не врятуєш своїх. Ти за їх, билась вона в нього на руках, і припадала до грудей, цілуючи йому руки. «Що ти робиш зі мною?» Твої слова відбирають у мене силу. Ох, пропав я!» І він зірвав із своєї голови шапку і кинув нею об землю. «Та коли я щадитиму заради свого серця ворогів, то який же я син України? Та перед любов'ю ж до неї все повинно впасти ниць, усе. А якщо ласки можуть купити мою душу, то виходить вона за проданка». Не заради себе благаю я, підвищила Сара голос. Ні, я за свою любов не вимагаю нічого. Я в ім'я твоїх і моїх майбутніх братів благаю. Твій справедливий гнів тепер їх занапастить. Ех, сили немає. Я вирву з грудей це негідне серце і кину його тобі під ноги. Воно не подрібне козакові, воно годиться тільки жінці, щемить, рветься до тебе. «Слухай, ось що мені спало на думку. Почекаємо три дні, поки батько збереться їхати. А як він вийде з села до містечка, то ви перейміть його, мене отбийте, а його зв'яжіть і десь заховайте. Тільки не вбивайте, не вбивайте. Присягнись мені. А якщо він вирветься? Закуйте в ланцюги, повезіть із собою в ліс на край світу». Тільки на Бога не вбивайте. Його смерть розіб'є моє щастя. Ну, гаразд. Присягаюся. Тільки ось що скажи. Щиро, адверто. Бий навіть ліг. Скажи, чи схочеш ти потім стати моєю навіки? Петри, та як же люблю я тебе? Скрикнула Сара, обнявши парубка. Отже, моя навіки... Палко пригорнув дівчину до свого серця Петро, обсипаючи її гарячими поцілунками. «Твоя щастя моє!» І вона припала до нього тремтячими грудьми і заніміла в невимовному пориві блаженства. У простій сільській хаті пана Титаря було майже темно. Каганець, що стояв на припічку, тьмяно Ніби, завмираючи, освітлював лише невеличкий куточок запічка, а по всій хаті лежали темні, тремтливі тіні. На широкому полу, що прилягав узголів'ям до печі, нерухомо лежав умираючий. За постіль йому правив ліжник та подушка. Півтемрямі важко було його роздивитися. Світло лежало невиразними тонами на сірій подушці – Вихоплювало з сутінків лише голову страдника. Її обрамляло сіре волосся з проділом посередині ріденька жовтувата борода. Худе обличчя з загостреним носом здавалося порівнянні з сріблистим волоссям майже чорним. По зведених бровах з глибокою складкою посередині, по запечених вкритих смагою губах можна було догадатися про страждання, який терпів умираючий. Але він їх не виявляв ні стогоном, ні скаргами, тільки глибокі зітхання, які зрідка підіймали плесковаті запалі груди, показували, що життя іще тліло в цьому худому, змученому тілі.